Dodatek čtyři, dármové otázky Judyštyrovi. Následující otázky a odpovědi nejsou zahrnuty v hlavním textu. Co činí člověka učeným? Jakým způsobem dosáhne vznešeného postavení? Co je jeho druhé já a čím člověk zmoudří? Člověk se stane učeným studiem věd. Do vznešeného postavení jej povýší askeze. Jeho druhým já je inteligence a moudrost získá službou starším. Jaká je bohem daná vlastnost bráhmanů? Jaká jejich cnostná činnost se podobá jednání zbožných božných lidí? Jaký je jejich lidský rys? A jaké jejich jednání se podobá činnostem běžných lidí? Studium vét je bohem danou vlastností bráhmanů. Jejich askeze je jako cnostné jednání zbožných, smrt je jejich lidským rysem a urážlivá mluva je jejich bezbožností. Jaká je bohem daná vlastnost kšatriů? Jaká je jejich zbožnost a bezbožnost? A co je jejich lidskou slabostí? Podstatou jejich bohem daných vlastností jsou šípy a zbraně. Obětí jsou jejich zbožností a opuštění těch, kteří jsou v nesnázi, je jejich bezbožností. Jejich lidskou slabostí je strach. Co je sámou oběti? Co je její jažur A bez čeho nemůže být prováděna? Život je sámou oběti. Mysl je její jažur a je to ryk, bez čeho se neobejde. Judiš chápal skutečný význam. Obětí mínil duchovní oběť vynaloženou pro získání čistého poznání. Při obětování předmětů, což člověk vykonává, obvykle s pomocí ohně a manter, jsou nezbytné tři védy. Sáma, Jajur a Rik. Při osobní duchovní oběti je nutné nabít pravého poznání, vedle ryzího života a mysli, stejně tak, jako jsou pro obětování předmětů nezbytné mantry těchto tří věd. Duchovní oběť pak zvlášť závisí na modlitbě, kterou představují mantry z Rigvédy. Jakša bez přerušení pokračoval. Co má největší hodnotu pro pěstitele? Pro ty, kteří sejí. Ty, kteří touží po blahobytu A ty, kteří plodí. Pro pěstitele má největší hodnotu déšť. Pro ty, kteří sejí, to je osivo. Pro ty, kteří touží po blahobytu, to je kráva. A pro ty, kteří plodí, syn. O kom se říká, že nežije, ačkoliv dýchá, je obdařen inteligencí, lidé ctí a užívá si smyslových požitků. O osobě, která neuspokojuje bohy, hosty, služebníky, předky, ani vlastní já předkládáním kládáním posvěceného jídla, se říká, že je mrtvá i když třeba dosud dýchá. Kdo nese větší tíhu než země? Co převyšuje nebesa? Co je rychlejší než vítr? A co je početnější než stébla trávy? Matka nese větší břemeno než země. Otec převyšuje nebesa. Rychlejší než vítr je mysl a myšlenek je mnohem víc než stébel trávy. Judištira věděl, že službou matce člověk získává zemi a službou otci může vystoupit do nebes. Jakša se dále ptal. Kdo nezavírá ve spánku oči? Co se po narození nehýbá? Co je bez srdce a co nabývá vlastní silou? Ryby mají otevřené oči i ve spánku. Vejce se po narození nehýbá, Kámen nemá žádné srdce, a vlastní silou nabývá řeka. Kdo je přítelem vyhnance, hospodáře, nemocného a umírajícího? Vyhnancovým přítelem je jeho společník, přítelem hospodáře žena, přítelem nemocného lékař a přítelem umírajícího dobročinnost. Kdo je hostem všech bytostí, co je věčným náboženstvím? o králi králu, co je životodárným nektarem a co prostupuje veškerým tímto vesmírem. A je hostem všech bytostí. Kraské mléko je životodárným nektarem, obětování ghý do obětního ohně zasyceného pánu je věčným náboženstvím a celý vesmír je prostoupen životním vzduchem. Co putuje v osamění? Co se opět narodí po svém zrození? Co je lékem proti zimě a jaké pole je nejrozlehlejší? Slunce putuje o samotě. Měsíc se rodí zas a zas. Lékem proti zimě je agny a země je tím nejrozlehlejším polem. Co je nejvznešenějším útočištěm cnosti, slávy, nebes a štěstí? Nejvznešenějším útočištěm cnosti je štědrost, slávy, dobročinnost, Nebezpravda a nejznešnějším útočištěm štěstí je řádné chování. Co je duší muže? Kdo je jeho osudem daný přítel? Co je jeho hlavní oporou a hlavním útočištěm? Duší muže je jeho syn a jeho žena je přítelem, kterého mu předělil osud. Mraky jsou jeho hlavní oporou a dobročinnost tím nejlepším útočištěm. Co je nejlepší ze všeho chválihodného, ze všech druhů bohatství a ze všeho štěstí? A jaký zisk je ze všech nejdůležitější? Zručnost je ze všeho chválihodného nejlepší. Poznání je nejznešnějším bohatstvím. Zdraví je největším ziskem a spokojenost je tím nejvyšším štěstím. Co je v tomto světě nejznešnější cností? které náboženství přináší vždy své plody. Co člověka, pokud to ovládne, nikdy nepřivede do neštěstí. A s kým se přátelství nikdy nerozpadne. Nejvznešenější cností je neubližování žádnému tvoru. Plody pokaždé přináší náboženství tří vét. Mysl, je-li ovládnuta, člověka nikdy nezavede do neštěstí. A přátelství se spravedlivými lidmi se nikdy nerozpadá. Co člověku přinese oblibu u ostatních, když se toho vzdá? Když toho člověk zanechá, nikdy to nevede k neštěstí. Co je to? Co mu přinese zis, když se toho zřekne? A co ho dovede k štěstí, když se toho vzdá? Oblibu u druhých získá zřekneli se píchy. Zanechání hněvu ho nikdy nepřivede do neštěstí. Jestliže se člověk vzdá touhy, získá velké bohatství a vzdáli se hrabivosti, dovede ho to ke štěstí. Proč člověk dává milodary bráhmanům, tanečníkům, služebníkům a králům? Bráhmanům je dává, aby získal zbožné zásluhy. Tanečníkům kvůli slávě, služebníkům pro jejich obživu a králům proto, aby se zbavil strachu. Co obklopuje tento svět? Co brání bytostem, aby objevili sami sebe? Proč se opouštějí přátelé a co člověku znemožňuje vstoupit na nebesa? Svět obklopuje temnota. Přikážkou sebepoznání je duchovní nevědomost. Přátelé se opouští kvůli lakotě a styk s tímto světem Člověku znemožňuje odejít na nebesa. Kvůli čemu je člověk považován za mrtvého? Co je příčinou toho, že se na království pohlíží, jako by bylo bez života? A co způsobuje, že oběť postrádá život? Chudý člověk je zaživa považován za mrtvého. Království bez krále je považováno za mrtvé a mrtvá je i oběť bez dobročinnosti. Jakou cestu by měl člověk následovat? Co se označuje jako voda, potrava a jed? Kdy je vhodná doba pro šrádhu? Cesta ve šlépejích spravedlivých je tou pravdou. O vesmíru se ve védských spisech hovoří jako o vodě. Za potravu je považována kráva, protože z jejího mléka se získává gí. Gí se pak používá při obětech. A díky těmto obětem přichází déšť, který nám dává jako potravu zrno. Jedem je chtivost. Vhodný čas pro je vždy, kdy je dostupný způsobilý bráhmana. Judištira si nebyl jist, zda jeho odpovědi Jakšu uspokojili. Tázavě na něho pohlédl. Jaký je tvůj názor o Jakšu? Jakša ale pouze pokračoval v kladení dalších otázek. Co je příznačné pro skutečnou askezi? Co je to sebeovládání? Co je podstatou odpuštění a ostudy? Drží-li se člověk svých náboženských povinností, jde o askezi. Sebeovládání znamená udržovat mysl ve vzpomínkách na pána. Odpuštění spočívá ve snášenlivosti vůči nepřátelství a osvobození od hamby znamená vyvarovat se všech podlých činů. O králi, čemu se říká poznání? Co je klid? Co je známo jako největší láskavost a co je prostota? Pravým poznáním je poznání Brahmanu. Klid je pokojné srdce. Láskavost spočívá v touze po blahu všech bytostí a prostota znamená vyrovnanost mysli. Co je nepřekonatelným nepřítelem člověka? Jaká je jeho nevyléčitelná choroba? Který člověk je považován za čestného a který za nečestného? Nepřekonatelným nepřítelem je hněv a chtivost nevyléčitelnou nemocí. Čestný je ten, kdo je přítelem všech tvorů a krutý člověk je nečestný. Co je o vznešený panovníku považováno za nevědomost? Čemu se říká pícha? Co se rozumí pod slovem lenost? A čemu se říká žal? O nevědomost jde, když člověk nezná svoje náboženské povinnosti. Pícha znamená považovat se za konatele činů v tomto světě bez toho, aby člověk uznal, že tu je svrchovaná síla, která vše ovládá. Lenost je neplnění svých náboženských povinností a žal je nevědomost. Co ryšilové znají jako stálost a co jako trpělivost? O čem se říká, že je to nejlepší očištění a o čem se hovoří jako o dobročinnosti? Stálost znamená neochvějné lpění na svých náboženských povinnostech. Trpělivost je ovládání smyslů. Nejvyšším očištěním je odstranění veškerých nežistot zmysly a dobročinnost znamená chránit všechny tvory. Kdo je považován za učeného? Kdo je ateistou? Kdo je nevědomý? Čemu se říká touha a čemu závis? Učený je ten, kdo zná svoje povinnosti. Nevědomý muž je ateistou a tak je také ateista nevědomý. Touha znamená dychtit po světských věcech a závist není nic víc než srdce boho. Co je pokrytectví? Co je milost bohu? Čemu se říká špatnost? Vydávání se za zbožného člověka se říká pokrytectví. Milost Bohu je výsledkem dobročinnosti. Špatnost je pomlouvání druhých. Cnost, zisk a rozkoš si vzájemně odporují, jak mohou existovat vedle sebe. Když jsou manželé šťastně spojeni za účelem vykonávání nábřenských povinností, potom mohou být tyto tři věci v souladu. Kdo o nejlepší z baratových potomků je odsouzen k věčnému zatracení. Rychle mi odpověz na tuto moji otázku. Ten, kdo přivolá bráhmanu s tím, že mu dá almužnu, ale pak mu nedá nic, je odsouzen do věčného pekla. Do nekonečného pekla půjde rovněž ten, kdo popírá pravdy véd, bráhmanu, bohu a náboženství svých předků. Také člověk, který navzdory svému bohatství odmítá dávat milodary, musí trpět věčným zatracením. O králi, řekni mi s určitostí, co dělá bráhmanu bráhmanou. Je to původ, dobrá povaha, učenost či studium věd? Poslyš, o jakšo, o ctihodný. jaké jsou pravé vlastnosti bráhmany. Je to jeho chování, podle kterého se rozpozná. Původ i učenost, Dokonce i znalost všech co zbytečné, pokud nemá dobrou povahu. Bráhmanou je pouze ten, kdo vykonává svoje náboženské povinnosti, provádí oběti a ovládá smysly. Jinak nemá být považován za lepšího, než kterýkoliv šúdra. Co člověk získá příjemnou řečí? Co získá ten, kdo jedná až po pečlivé úvaze? co získá člověk, který má hodně přátel a co získá ten, kdo se oddává cnosti. Ten, kdo hovoří příjemně, si získá oblibu všech. Opatrný člověk dosáhne všeho, oč usiluje. Člověk s mnoha přáteli žije šťastně v tomto životě a cnostný člověk v životě příštím. Zbývající otázky a odpovědi od tohoto bodu jsou obsaženy v textu.